Və sonra şeyx burada dördüncü qayda gətirir, deyir ki, وَكُلُّ بِدَعَتِنِ فَهِيَ دَلَالًا Dördüncü məsələ, həmçinin əhl-i sunnah və ya sunnah üsulundan da biri budur ki, əsaslanılan hər bidət zəlalətdir. Yəni, bunu nə iş gətirir İmam Əhməd? Çünki, yaxşı bidət yoxdur. Elə bidət yoxdur ki, zəlalat aparmaya. Hər bidət zəlalətdir. Hər bidət. Nədə kül qoysan da yaxş Hər birlə zəlalətdir. Ona görə ə, Şeyx burda Rəhməllah İrbad ibn Sariyan hadisin gətirir. O bu məfhumu ondan gətirib qaydanı. Çünki orada deyir ki, Rasullullah sallallahu əleyhi və səlləm o vaxt deyir ki, və fitnə zəd olacaq və sünnətlə gedin və Xəlifə-rəşid xəlifələri ilə və bidətdən qorunun, yenilikdən, yenilikdən çünki yenilik hər yenilik bidətdir və hər birə zəlalətdir və hər zəlalət və dedi ki, hər birə zəlalət, hər bidət hamısı Yaxşı bir ədət ola Lakin onlar ki deyirlər, yaxşı bir ədət, dəlilləri nədir? Ədət is var. Deyir ki, vəs fəqanlar səsləyir ki, kim İslamda yaxşı eh, İslam. kim İslamda yaxşı yol qoysa, sünnət yol yəni. Kim şəhvanlar etsə, onun savabı gələcək ona. Kim pis yol qoysa, kim etsə, onun günahı gələcək. Deyirlər, bu yaxşıdır da. Işte. Bir məsələn 1000 də zikr deyək Sən nazına söyləməsən, yaxşı işdir. Ya vasal divar kim yaxşı iş qoysa, yeyib keçsə. Subhanallah, bu bidət aid deyil, bayız. Bakçıran bu hədisi peyğəmbər sal nə səbəbə görə deyib? Aydınlaşsın Çünki hərdən aydın olmasa, səbəblər aydınlaşdırır. Məsələn, ayə aydın deyilsə, Bakçıran nə səbəbə görə nazil olub? Aydınlaşdıracaq. Aydın olsa və hədis. Bilmirsən, başa düşmədə çətinlik çəkirsən, Bakçıran görə deyilib? Bax, bu hədisin səbəbi nədir? Peyyambar s.ə.v. oturmuşla biri gəldi, içəri sədəqə ehtiyacı oldu. Peyyambar s.ə.v. dedi ki, kim verər buna sədəqə? Qalxtı biri, verdi və hamısı gördülər ki, bu verdi, hamısı başladı verməyə. Peyyambar s.ə.v. bunda dedi ki, yəni olan bir şeyi, olan, şəriətdə olan şeyi hansı ki tətbiq olunmur. Sən o eləyirsən, hamı başlayır eləyə, baya bu cür yəni. Yəni bu cür kim sünnəti tətbiq etsən. İtmiş bir sünnəti və ya İtmiyik və ya həvəsləndirici və ya s. Və. O belə. <gülüyor> şalvarı çox uzun qəmiyə düzgündür. Aydındır. Peyyambər s. ki, şalvarı uzun qəmiyə, topuqdan aşağı, aşağı düşməyə. Kişlərə aiddir. Gəli, şalvar topuqdan aşağı düşməyə. Aydındır. Və deməli, bir dədir demə. Ümumiyyətlə şalvar qadınlara alma, ümumiyyətlə geyim məsələsi yaxşıdır. Qadının şalvar geyinməsi yaxşıdır. Baxmayaraq lap qadın təbiəti ayrı olsa da, şalvarı kişi şalvarından fərqli olsa da, enliyi və s. fəlakin yenə o arada bir kiçik bölüm var, oxşadır. Yenə oxşadır. Çəkinsə yaxşıdır. Və lakin, əgər qeyisə belə, enni və s. və üstdən bir şey qeyisə inşallah, heç olmasa belə eləsin. Aydın dəyir. Lakin, çəkinsə laf yaxşıdır, vallahi. Çəkinsə laf yaxşıdır. Lakin, qeyisə, əgər enni və s. üstündən heç olmasa bir şey atsın. Aydın dəyir. Allah bilir. Nə qədər uzun olsa, o da yaxşıdır. Nə qədər uzun olsa. Əslən, qadının üst paltarı, yəni mantosu, əslində, hələn bir qarış da yerinə sürünməlidir. Əslən, belə dağışaq, əslən. Hələn bir qarış artıq olmalıdır, yerinə sürünməli. Aydındır. Ona görə, nə qədər uzun olsa, o da yaxşıdır. Yəni, nə qədər qadın, yəni, topuqlarına çox olsa, yəni, bu hədis qadınlara iddə, topuqdan aşağı düşünməlidir. Hədis kişiləra iddə, aydındır. İndi tərsinə olub. İşlər uzadıblar, qanlılar kısaldıblar Öyüzdə Allah-ın Mustağın Bizi kısaldıblar Allah-ın Mustağın Bizi təhsin